Ni lyssnar till Sveriges Radio P1. Jag heter Daniela Markvart. Larmrapporterna har duggat tätt under våren. Från FN, biståndsvärlden och lokala hjälporganisationer. Men på något märkligt sätt tycks de slukas upp som i ett svart hål. Den värsta svältkatastrofen i mannaminne. En miljon barn riskerar att svälta ihjäl. Hur mycket hör vi om det? Eller vad har vi hört sådana ord för mycket och slår därför dövörat till? Afrikas horn brukar vara regionen som genererar rubriker om humanitära katastrofer. Men nu handlar det om västra Afrika. Mali, Niger, Chad, Burkina Faso, Mauritanien. En internationell tv-kanal visar upp en pappa som ser på medan hans fem barn delar en liten skål med gröt. En sked var, mer finns inte. Själv går han utan mat den här dagen också. Trots att mer än 13 miljoner människor hotas av svält förblir hjälparbetarnas vädjanden om understöd ofta ohörda. Men på senare tid har det faktiskt hörts allt mer från Västafrika. Men då handlar det om militärkupp, om nya fronter i kriget mot terrorism. I en rapport om läget i regionen skriver FNs säkerhetsråd om det humanitära vakuum som har uppstått. Ett vakuum som andra organisationer har varit desto ivrigare att fylla. I rapporten nämns den regionala versionen av Al-Qaida, al kim Al-Qaida al al i islamiska Maghreb och kriminella ligor som till exempel ägnar sig åt narkotikasmuggling. Och när de delar ut nödhjälp och passar på att rekrytera nya medlemmar bland människor i desperat behov av försörjning, då reagerar omvärlden. Är det vad som krävs för att verkligheten i Västra Afrika ska tas på allvar? För rubriker i stil med Mali, världens nästa språngbräda för jihadister, tycks ha en förmåga att få larmklockorna att ringa betydligt högre. Välkomna till konflikt. Ja! Håller Västafrika på att bli en ny bas för internationell terrorism? Eller riskerar islamiststämplingen av lokala rebellrörelser att bli till en självuppfyllande profetia? Vad händer efter kuppen i Mali och vad ska man egentligen kalla rebellerna i Nigeria? Om separatister, islamister, extremister och ett virvar av förkortningar till vad som allt oftare beskrivs som ett nytt Afghanistan i Afrika. Något som har präglat bilden av Mali på senare år så är det nog de här blåklädda tuaregmännen i turbaner. Deras musik har spridit sig långt bortom Malis karga ökenlandskap där de har sitt ursprung. Och många av musikvärldens giganter, Carlos Santana, Red Hot Chili Peppers för att nämna några, har stolt delat scen med ökenrockarna på festivaler och i konsertarenor världen över. Men så i våras hördes helt andra tongångar från det västafrikanska landet. Armén har tagit sitt ansvar och upplöst den inkompetenta regeringen och avsatt president Amadou tomani Touré. Från och med denna dag, den 22 mars, är konstitutionen upphävd i avvaktan på en ny ordning, förklarade Juntans talesman med kuppledaren kapten Sanogo vid sin sida. Vad var det som hände? Varför skulle också det vänliga Mali som lockade långväga besökare till ökenfestival och kulturskatter i Timbuktu och som ansågs vara på god väg att etablera en någorlunda stabil demokrati förfalla i samma destruktiva mönster som dominerar bilden av Afrika? Vi har mixed up between them the rebellion who wants just an independent. And who want a salim som a Muslim step en akme Maghreb al qaida And there is a lot of trafficking of drag. This part of Mali becomes very confusing. På telefon från Bamako beskriver Igo Diarra en hexbryggd av olika intressen som hotar att slita sönder Mali. Det är väldigt förvirrande, sammanfattar Igo Diarra. Han driver ett förlag och kulturcentret Balani, som bland annat arbetar för att skydda Malis kulturarv. Och för att bättre förstå vad som pågår har han startat ett projekt där han samlar in nyheter från omvärlden om situationen i Mali. We look the communication of war. How we can try to see what the world thinks about the Mali situation? And because no the access of information in Africa is not so easy almost in Mali, if I put all those new on the whole, on the library i krig förlorar vi möjligheten att kommunicera. Vi får varken tillgång till nyheter eller kan själva förmedla vad som händer här, förklarar Igodjara. Så nu håller han på att tapetsera väggarna i kulturcentrets bibliotek med nyhetstexter som man har uppmanat bekanta runt om i världen att skicka så att människor i Bamako kan få reda på vad omvärlden säger om Mali. Själv är en kritisk till att du har har fått sådant genomslag i internationell media. Det tar gällig är mor exotik. Det är more nächstel. Så det har må access på internationell media, även in internet inno you know, and they not all say the right thing all, all the time. De uppfattas som exotiska och spännande, men det de säger stämmer inte alltid hävdar Igodjara och avfärdar de tuareger som hävdar att folkgruppen är diskriminerad och därför kräver självständighet i norra Mali. Och hans åsikt delas av många i södra Mali och det är en av flera anledningar till att militären tog makten. Regeringen uppfattades som allt för slapphänt mot separatisterna i norr. Hallå. Hey. Hey. Hej Daniela. Hej, hej, hej Daniela hej. Här i Stockholm möter jag en grupp som delar i Godiaras frustration. De flesta när man pratar med dem malig malig, de undrar... Det är ett litet land. De känner inte till Mali. Det är många som inte känner till Mali. Maimouna Sangaré ingår i en liten skara, ett fyrtiotal malier som lever i Sverige. Jag träffar Maimouna, hennes man Haruna och Osmane hemma hos Mamado och vi försöker orientera oss bland grupper, rörelser och förkortningar som utmärker området runt Saharaöknen. Det är väldigt förvirrande för ja. den som inte... jag, ska, jag, ska, jag, jag ska också är faktiskt. Jag ska förklara... Ja. Ja, men det är sant. Jag, jag vet inte varför de samlade allihopa där. Jag, jag, jag vet inte. Jag vet inte. Mm. Akmi jag hade aldrig hört talas om. Och det finns någon grupp också som heter, jag vet inte dem, Mujar. Boko Haram. Ja, det är, det är, de. Det är de. Boko, Boko Haram. Och, och, och, som ja. Ja. Det, det enda som, som, som vi visste det var det här Emela som mm. är upp. Oh. Som är, är, är från början från Mali. Mm. De är från Mali från början som de, de flyttade mm. till Libyen när de var dit och bodde kanske 30-40 år och sen tog de vapen att komma till Mali och ville ha någonting.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 Det krävs en internationell insats, säger han, och han får stöd av Osmanes som betonar att Europa också hotas av terroristerna. Att en insats i Mali riskerar att bli ännu ett utdraget krig som i Irak eller Afghanistan oroar inte Harun. Men att göra en internationell insats det går snabbt.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 Det handlar också om ansvar, säger Haruna. Med västmakternas insats i Libyen störtades visserligen Qaddafi- men hans vapen spreds vidare till västra Afrika- och är nu ett hot mot Mali och resten av världen. Européerna och NATO har skapat det här problemet. De, de tycker jag de måste ta sitt ansvar- och avsluta jobbet som de har börjat- i Libyen. Sist hörde vi Haruna Diakite som vill se NATO-flyg förstöra de vapen som har forslats från Libyen till Mali. Men vilka är det då som agerar in i Mali? Vi följer med reporten Anja Salberg tillbaka i tiden till det mytomspunna Timbuktu i norra Mali när det var något helt annat än de krigsnotiser som nu sipprar ut från området. Vad är det som händer i norra Mali? Vattenbrunnen några kilometer utanför ökenstaden Timbuktu kändes som den mest fridfulla platsen på jorden då när jag var där för fyra år sedan. Gnisslet när en åsna drog upp vattnet ur brunnen och de törstiga kamelernas ivriga surplande i den 45-gradiga värmen var det enda som bröt den ändlösa och naturliga tystnaden. Vart har Mohammed Ag Mohammed tagit vägen? Tuaregen som tog med oss till brunnen, han som bar på så mycket kunskap, inte bara om hur man navigerar i Saharaöknen med bara stjärnorna till hjälp, utan om allt från världspolitik till litteratur. Mohammed Ag Mohammed svarar inte längre. Inte på mejl eller meddelanden via Facebook. Inte på telefon. Precis som alla andra jag träffade då 2008. Kanske är de i Mauritanien. Kanske Burkina Faso eller Niger. Eller Algeriet. Sedan det senaste tuaregupproret startade i januari i år har hundratusentals människor flytt från norra Mali till grannländerna. Hallå? Via kontakter får jag i alla fall tag i en ung tuareg som är kvar i Timbuktu. Jag vill att de de tvingar kvinnorna att bära slöja så att bara ögonen syns. Den som vägrar bli slagen säger Ag-Assa som är student på telefon från Timbuktu. Och så förbjuder de oss att röka, fast tillägger han: Jag har sett att några av dem röker. De som har refererar till är Ansar Ansardin som verkar vara de som styr i Timbuktu nu. De har ett tydligt mål en islamisk stat med sharia som rättesnörre. Den andra stora tuareggruppen i norra Mali som kallar sig MNLA har ett helt annat mål självständighet för området Azawad som utgör cirka två tredjedelar av Mali. För ungefär två veckor sedan kom rapporter om att de två grupperna enats. Att MNLA gått med på sharia i utbyte mot att Ansardin stöder den självständiga staten Azawad. Det är svårt att hänga med i alla turer. För att få lite mer klarhet i hur det ligger till ringer jag Nina Oale, som är en del av MNLAs politiska ledning. Överenskommelsen var bara ett missförstånd säger hon när jag hör henne på telefon i Mauritaniens huvudstad Nouakchott där hon befinner sig sedan det senaste Tuareg-upproret började. Il y avait des mm, négociations mais sur certains points et pour faire revenir mon frère. Mais notre grande surprise a été diffusée avant même qu'elle ne soit d'accord. Tout ça ça c'est Det stämmer att vi förhandlade med Ansar Din säger Nina Wally. De är ju våra bröder, många från samma familjer och samma region. Men vi kom aldrig överens. Det var bara något som pressen spred till vår stora förvåning. Sharia, fortsätter hon, kan vi i MNLA aldrig acceptera. Det går helt emot Tuaregernas kultur och tradition. Vi är ett fritt folk som kämpar för frihet." Det har under många år varit svårt för världspressen att navigera i konflikten i Mali. Men på sistone har en helt ny grupp tillkommit i den röra av olika Tuareg-fraktioner med svåra förkortningar som länge verkat i Saharaöknen. En grupp med ett namn som omvärlden känner betydligt bättre till. Al-Qaida i islamiska Maghreb, som förkortas AQIM. Rörelsen har sina rötter i terrorgrupper som stred i inbördeskriget i Algeriet på 90-talet. Men som sen döpte om sig till Al-Qaida och idag lever på kidnappningar, knarkhandel och smuggelverksamhet. Nu kommer det rapporter om att Al-Qaida utnyttjat kaoset i norra Mali för att stärka sina positioner där. Att de bland annat ligerat sig med Tuareg-rebellerna i Ansardin. Agh Agassa i Timbuktu bekräftar de rykterna. Har du en idé om det finns en län entre Ansardin, Al-Qaida och Maghreb islamiskt? Ja, de är bra. De är bra. Men, frågar jag, hur kan du vara så säker på det och på vem som tillhör vilken grupp? Hur ser man skillnad på Al-Qaidas rebeller och hans Sardins män i Timbuktu? De De Al-Qaidas män har stora skägg och beter sig annorlunda, säger Agassa. De är lugnare och åker inte runt helt exalterade i stan som Ansardin gör. De kommer för möten men stannar inte länge utan drar snabbt vidare och försvinner ut bland öknans sanddyner där de gömmer sig. Den unge Tuaregen Agassa och hans familj är kvar i Timbuktu. Men de är rädda och kuvade. Säger inte emot när Ansardins män dyker upp. Rebellerna delar visserligen ut mat till lokalbefolkningen. Men sen går de in hos vem som helst och tar vad de vill ha, berättar Agassa. Han själv tycker att det vore bättre att förbli en del av staten Mali. Och många här omkring är av samma åsikt, säger han. Det håller dock inte Nina Wale med om. Hon som sitter på avstånd i Mauretanien och försöker förhandla som representant för de sekulära tuaregerna i MNLA. Hon hävdar att de allra flesta i norra Mali, 99 procent, vill ha ett självständigt azawad. Afrikanska unionen beslutade i veckan att be om FNs stöd för ett militärt ingripande i norra Mali. Nu är Nina Oaleh orolig över att omvärlden ska bunta ihop alla grupper och stämpla alla som terrorister och islamister. Vi har färd att vi pratar om mm. terrorister. Vi kommer att ta vårt disparition om alla ställer sig mot oss. Vi pratar om att luta mot Al-Qaida. Vi säger idag att Toareg är alla de samma kattnika. Vi är rädda att tuaregerna kommer att försvinna helt om omvärlden går samman mot oss och ingriper militärt under förväntning att man kämpar mot Al-Qaida. Trots att vi har helt olika agendor betraktar de oss och AKMI som samma sak, säger Nina Wale, talesperson för gruppen MNLA som strider för ett självständigt land i norra Mali. Reporter var Anja Salberg. Och just det här vilka konsekvenser det får när man definierar konflikter med terrorist och islamisttermer det är frågan för dagens konflikt. Och med oss för att tala om det här har jag två gäster. I en studio i Malmö finns Magnus Belander, tidigare journalist som har följt utvecklingen i Somalia ett land där omvärldens inblandning har skapat nya problem snarare än löst de ursprungliga. Flera av dina reportage har hörts här i konflikt, men nu är du forskare om konfliktlösning vid Oxford Universitetet. Stämmer det, Magnus? Ja, det är bra. Och här i studion finns Magdalena Tam Lindell, statsvetare med inriktning på fredsbyggande och fredsfrämjande insatser i Afrika och ansvarig för Afrikastudierna vid Totalförsvarets forskningsinstitut FOI som inom kort publicerar en analys av konflikterna i Sahelregionen som området i Västra Sahara brukar kallas. Välkomna! Tack så mycket! Tack. Magdalena, om jag får börja med dig. Vad vet vi egentligen om vad som händer i Mali? Det finns ju inga oberoende journalister på plats. Vad, vad, vad säger du? Det var redan svårt före den här väpnade konflikten bröt ut i början av året att få tillförlitlig medieinformation från norra Mali. Dels för att. Intresset har inte varit särskilt stort för, den, för det landet överhuvudtaget. och Att det är ganska otillgängligt men också att säkerhetssituationen har försämrats under de senaste åren med tilltagande kidnappningar av västerlänningar. Det har inte hjälpt till. Nu har man dessutom en väpnad konflikt. Och Mal är i praktiken delat sedan början på april med den här självständighetsförklaringen. Och det gör att insynen är väldigt dålig. Och det är ganska oroande för de rapporter som kommer från flyktingar och flyktingströmmen är väl nu uppe i 350 000 personer som också talar sitt tydliga språk. Men man talar om dödande av civila, om våldtäkter, om kidnappningar, tvångsrekrytering även av barn eh, och så vidare. Så det är klart oroväckande. Sen som också nämns i reportaget så är uppfattningen att eh, det finns inget folkligt stöd riktigt vare sig för den här självständighetsförklaringen eller för att införa sharia-lagar. Och det tyder ju på att situationen säkert är ganska våldsam. Magnus, hur hanterar man en sån här situation med, där det råder som total förvirring. Vem vem ska man prata med överhuvudtaget? Jag, tror att det, jag tycker också att det framkom bra i reportaget just det här att eh, vikten av att se att det här är en ny så att säga, dimension som läggs till en redan existerande konflikt. Eller existerande konflikter. Att det blir. Eh, alltså det finns en risk att när man då ser den här enbart nya dimensioner att man förberiser allt det som. Hänt innan och hur det samverkar med de här nya problemen. Och det skapar problem också för hur man ska hantera det här. Ska man fokusera på de här grundläggande problemen som det handlar om i Mali och i länder som Somalia, alltså vad det gäller korruption till exempel och regional politik, eller ska man fokusera på den, på den nya dimensionen då som omvärlden nu uppmärksammar. Det tycker jag är en eh, viktig fråga. Den andra också som framkom i reportaget är det här att det är, som, som nämndes att det är svårt för omvärlden att navigera, eller det har varit det, och att det här nya sättet då ger ett, en slags ram för att se på konflikterna konflikten. Alltså man, man beskriver det i form av islamism och eh, jihadism. Och det gör en både då dels Liksom begriplig men också relevant för, för omvärlden, vilket den inte har varit tidigare på samma sätt då, när man eh, har tittat på länder som Malia eller även Somalia innan dess att den här dimensionen tillkom. Men hur mycket närmare kommer man en lösning på det viset eller kommer man längre ifrån en lösning, Magdalena Tamlindel Genom att benämna det som... Som enbart fokuserar på terrorismen och islamismen. Nej, då löser man ju inte hela problemet. Men jag tycker fortfarande att man tydligt talar om de två spåren. Dels självständighetssträvande bland turregrupperingar som egentligen är sekulära och nationalistiska. Och dess fler då islamistiska grupper som känns som att de bara ökar antalet här med tiden, som har en annan agenda. Eh, och när den här staten Asawad utropades självständig, då var det mycket fokus på den här gruppen MNLA som stod bakom det. Men ganska snart blev de perifera. Eh, de har inte varit haft samma möjlighet att hålla makten över områden som de andra grupperna. Så det har varit lite grann ett skifte. Och jag tror att man från från ECOWAS, den västafrikanska samarbetsorganisationens sida så var det ju lättare att inleda en förhandling med en politisk gruppering som har tydliga politiska krav än med ideologiska grupper. Så nu har man egentligen två olika, ja, minst två olika typer av problem att hantera. Och det gör nog också att det här kommer ta längre tid än om det bara hade varit en, en ren politisk dialog. För att Eh, vi pratade om att det finns så många olika faktorer med i det här. och En viktig faktor är ju också det som har hänt i Libyen– –och vilka konsekvenser det har fått i förlängningen– då –med alla de vapen som plötsligt har kommit i omlopp– –och, och de människor som ju tidigare eh, verkade som legosoldater i Libyen. Vilken betydelse har det här för situationen idag? Ja, Det har ju en helt avgörande betydelse för att det som har hänt under våren– –har kunnat inträffa. Det har varit Tuareg-uppror– Många gånger under 10-talet, 60-talet, 90-tal, 2000 talet, -talet 90 -tal, 200 -tal. Men aldrig tidigare har man haft den här militära kapaciteten som man nu har. Där man faktiskt har tagit över halva landet. Det motsvarar Frankrikes storlek ungefär, det områden man har tagit över. Och då har det varit legosoldater med tre reg ursprung som har återvänt från Libyen med eh, stora vapenarsenaler. Så att det är det som har gjort att man faktiskt har, har kunnat vinna över Malis regeringsarmé. Man är bättre utbildad, bättre utrustad och har bättre vapen. Och det är inte bara Mali som, som ser konsekvenserna av det här, utan det är en spridning i hela regionen? Ja, det var egentligen samma inflöde av Tuaregier till Niger också, även beväpnade. Och de mötte motstånd från Nigers regering, men där har man inte haft samma våldsamma utveckling, utan där har man lyckats hantera det på ett annat sätt. Och man har också redan tidigare hanterat... Gruppen tuareger bättre, att, man, att de är mer integrerade i samhället- och har större tillgång till politiska poster och så vidare- och har varit en mer marginaliserad grupp i, i Mali. Så att, att titta på Niger skulle kunna vara ett sätt- att lösa situationen i Mali. De har uppenbarligen lyckats bättre med den integrationen. Mm. Men fortfarande så läser vi om det som händer- så är det i första hand det islamisterna, det är terroristerna- och de, de måste bekämpas. Magnus, jag tänker också på det här, i vilken mån- Definierar man verkligheten för att motsvara de resurser eller de verktyg man har? Vi har ju liksom levt i en tid nu av globalt krig mot terrorism. och, och Är det då den vägen som gäller enbart? Jag, tror, jag vet inte, det finns ju den här klassiska synen, eller det är etablerat att det finns en imbalans, framförallt väl i USA, mellan militära resurser och andra typer av resurser. Men jag vet inte om man ska se det så, eller om det handlar kanske framförallt om just tolkningsramen, hur man väljer att se på, på konflikter som har en oftast lokal karaktär och regional politisk, men där tolkas inom ramen för den här övergripande berättelsen, eller man ska säga, vår samtida, precis som kalla kriget fungerade tidigare eh, i många afrikanska länder, att eh, den dimensionen så att säga, både aktörer på marken använde sig av den retoriken för att passa in i den här stora berättelsen och allting tolkades utifrån då västblock och östblock. Jag tror att det är snarare där som det finns en, en tendens att man, man, man läser in saker... Utan att på något sätt säga att den här dimensionen inte finns så är det lätt att man tolkar saker mer utifrån från det perspektivet istället för att just titta på kontinuiteten av redan existerande konflikter och betydelsen av att kanske lösa dem i första hand. Mm. Och vi ska prata mer om hur man vad det just får för konsekvenser för själva konfliktlösningen men vi ska först vända oss västerut en viktig aktör i USA som igår upprepade skarp kritik mot kuppmakarna i Mali kaoset har öppnat vägen för skändliga aktörer som taleskvinnan för det amerikanska utrikesdepartementet sa att destabilisera Mali och hota säkerheten i hela regionen en person som förstår mycket väl vad som driver den amerikanska politiken och de möjliga reaktionerna på det som pågår i Mali är Todd Moss. Han var ansvarig för Västafrika på amerikanska UD under president George Bush och var inblandad i många av de stora satsningar inriktade på att bekämpa terrorism som fick fart efter 11 september 2001. Konflikts Ivar Ekman ringde Todd Moss i Washington där han idag jobbar på Tankesmedjans Center for Global Development. Hans syn på den politik han själv var med och formade, präglas idag av eftertankens kranka blekhet. I think it's clear in hindsight given that the Malian state went from a, what we thought was a model democracy that was making progress in a number of areas to virtually a failed state overnight. Vi trodde att Mali var en modelldemokrati och att vi var med och stärkte både den maliska säkerhetsapparaten och fredsprocessen i norr. Men uh, där hade vi fel, säger Todd Moss. I sju år, berättar han, har det som kallas Trans-Sahara Counterterrorism Partnership pågått. Med hundratals miljoner dollar spenderade på utrustning, träning av militär och stärkandet av institutioner. Och så kollapsar Mali över en natt när en malisk general som tränats av just amerikanerna plötsligt genomför en militärkupp. För Todd Moss är det ett bevis på att USA nu måste tänka om- men tyvärr säger han finns inte mycket som tyder på att det kommer hända. I would hope that the U.S. government is going to take this moment to reassess the policies and activities in in the region. I fear that that inertia will set in and that that we'll continue to do the same old thing, which clearly has not been working for the last few years. Jag skulle hoppas att man tänker om, men jag tror tyvärr att man kommer fortsätta i samma spår som visat sig inte fungera, säger Todd Moss. Om inte situationen förbättras i Mali kommer vi nog snart få se ett militärt ingripande. Frankly, if the south remains in chaos and the north remains a safe haven for extremist groups and especially if those groups are crossing borders into the region which already looks like is happening, then the north of Mali becomes a free fire zone for uh, for the US military. Om det politiska kaoset fortsätter i södra Mali och situationen i norr inte stabiliseras då kommer den amerikanska militären börja agera i norra Mali vilket innebär att vi snart kommer få höra om drönarattacker och räder från specialförband precis som i Somalia, Pakistan och Yemen. Och det finns redan tecken på att det är på gång. Så här lät det i slutet av mars när Michael Sheehan, biträdande amerikansk försvarsminister med ansvar för just specialförbanden bitnade in för senaten om sina planer och behov för vår office, för det spridande av AQIM i Nordafrika, vi kommer olika myndigheter, vi behöver olika typer av program order för oss att att engagera oss med en range av länder från Libya ner till Mali, som är uppenbarligen i mitten av en kaos just nu, till Mauritania och helt enkelt allt över till Nigeria. Så so vi pratar om att spanna över hela kontinenten. Vi behöver nya resurser för att handskas med Libyen, Mali mitt i sitt kaos, Mauritanien och till och med Nigeria, sa alltså Michael Sheen, biträdande försvarsminister med ansvar för USA:s specialförband i mars i år. Hans tidigare kollega vid utrikesdepartementet, Todd Moss, åser den här utvecklingen med rädsla. Vi riskerar att skapa samarbete mellan olika grupper istället för att förebygga det, säger han. If we are om vi sköter det här klumpigt utan tillräckligt mycket diplomatisk kraft. Så kan vi göra saker värre. Och driva grupper som egentligen har helt olika mål än mer i varandras famnar, som i fallet tuareger och islamister säger Todd Moss. Och till skillnad från Michael Sheen som pratar om Nigeria, Mauritanien, Mali och Libyen i samma andetag så tycker Todd Moss att man måste ta mer hänsyn till de lokala skillnader som finns. Det finns ingen universallösning. lösning. Nigeria till exempel har helt andra förutsättningar än sina grannar. Nigeria is absolut inte en failed state. It has lots of capacity. Nigeria har drabbats av ett antal bombattentat under det senaste året- utförda av den islamistiska gruppen Boko Haram- med en attack mot FN-högkvarteret i Abuja i augusti 2011 som det mest uppmärksammade. Men Todd Moss menar att Nigeria har kapacitet att självt handskas med problemen- och att USA ska akta sig för att sugas in i den nigerianska konflikten- men trots det finns amerikanska planer på att officiellt terrorstämpla Boko Haram. Och det fick en grupp etablerade amerikanska Nigeriakännare att nyligen skriva ett brev till Hillary Clinton med budskapet att en sån terrorstämpel skulle vara ett stort misstag. Jag frågade Todd Moss om han håller med. By the letter of the law, Boko Haram would clearly fit under the definition of a, of a foreign terrorist group. Om det skulle vara hjälpt för US policy. jag sure. not, not Moss, ansvarig för Västra Afrika på USAs utrikesdepartement mellan 2007 och 2008- skulle inte ta lätt på beslutet att terrorstämpla den islamistiska gruppen Boko Haram i Nigeria. Men hur ser man på saken i Nigeria- för att få reda på det når jag en man som sitter mitt i det som i media beskrivs som terroristernas bas. Maiduguri är den stad i norra Nigeria där Boko Haram en gång föddes- och där kampen mot gruppen nu pågår för fullt. För bara några dagar sedan sköt nigerianska säkerhetsstyrkor och gäll 16 misstänkta medlemmar i en eldstrid i staden. På Maiduguris universitet undervisar doktor Abu Bakar Moasu, som i flera år forskat på Boko Haram- och enligt honom finns det krafter inom den nigerianska säkerhetsapparaten som vill ha en terroristämpel, eftersom det kan föra med sig ekonomiskt och militärt stöd från USA. But people in government and the security cycle, they may think that, that designation may give them some kind of support from the United States. But I don't think the United States is the country to pretend to if it wants to fight terrorism because it has demonstrated over the years it has no capacity to handle this effectively. USA har visat sig helt inkapabla på att effektivt bekämpa terrorism. Så det skulle vara helt fel att dra in dem i det lågintensiva gerillakrig som Abu Bakr kallar Boko Harams kamp. Att organisationen skulle ha internationella kopplingar till grupper som Al-Qaida- säger Dr. Moazzo i ren spekulation- men en sorts spekulation som västerlänningar gärna hänger sig åt- det finns en stark önskan att det ska finnas en koppling till al qaida Särskilt i väst säger Abubakar Moaso men än finns inte några bevis för att det skulle vara sant. Och samma sak gäller kopplingar till det som händer i andra länder som i Mali. It's att difficult to tell that there is a connection between Boko Haram and the Tuareg that are fighting in Mali for example, of Nigeria sharing borders with three countries, in those countries. To Trots att gränsar till såväl Niger som Chad och Kamerun har inte våldet spritt sig. Och det visar att det här är ett helt nigerianskt fenomen säger Abu Abubakar Moaso. Boko Haram har sina rötter i nationella motsättningar mellan det muslimska fattiga norr och det kristna rikare och mer utvecklade söder säger han. Och det är det folk här bryr sig om. Inte om ni i väst väljer att kalla Boko Haram för terrorister eller gerillakrigare. I Nigeria the northern parts of the country are the most poverty endemic areas. And this is worsening the situation. That is what concerns people. The concern is not whether it is a terrorist organization or not a terrorist organization. It is what can the government effectively do to bring this to an end. Här i det fattiga norra Nigeria bryr sig folk inte om hur väst stämplar Boko Haram om ni tycker att de är terrorister eller inte. De vill att konflikten blir löst. Det sa doktor Abubakar Moaso vid universitetet i Maiduguri och konfliktsivar Ekman hade pratat med honom. Och senast igår kom rapporter om att ytterligare en bomb sprängdes vid polishögkvarteret i Maiduguri. Fem personer dog och många fler skadades vid den attacken. Vi ska fortsätta samtalet med dagens gäster Magdalena Tamlindell, ansvarig för Afrikastudierna vid FOI och Magnus Belander, tidigare journalist som nu forskar om fredsprocesser i Afrika vid Oxford universitetet. Magnus, vi var ju inne lite på det men om man nu pratar lite mer konkret, vad får det för konsekvenser när man definierar konflikter i termer av islamism och terrorism? Om man går till Somalia, som är det som jag har jobbat med mest, så är det väldigt tydligt att precis de här riskerna som nämndes i reportagen här, det vill säga att man driver det i en viss riktning som gynnar framförallt de grupper som man vill bekämpa. Det vill säga att man blandar ihop en massa lokala konflikter med den här övergripande globala rörelsen. Men vänta, nu får vi ta en sak i taget här. På vilket sätt gynnar de här grupperna? Nej, för det, deras, det motsvarar ju deras eh, beskrivning av eh, deras kamp. Det vill säga att, att eh, de är en aktör eh, på global nivå mot USA. Eh, och om USA köper den beskrivningen, det vill säga att man beskriver att den här konflikten om det handlar om Somalia eller om att det handlar om Mali eller Nigeria, är en del av det här globala då har man ju så att säga accepterat den grundbeskrivningen av, av konflikten och det är det som vi har sett i Somalia framförallt att att man har nästan skapat en situation som inte riktigt fanns där innan på samma sätt genom att just agera utifrån Idén att det här, de här rörelserna som Al-Shabaab till exempel då för 5-6 år sedan var en del av de här rörelserna, eh, globala rörelserna, när det inte var det. Och i, dag, I dagsläget så har vi i stort sett hamnat där på grund av utvecklingen eh, på senare år. Mm. Magdalena Tamlindell, hur påverkar då den här definitionen av konflikterna vilka lösningar man sen tar till? Ja, då blir det ju lätt fokus på kontraterrorism kontraterrorismåtgärder. Eh, att man går på de akuta. –mest uppenbara symptomen istället för att gå på grundorsakerna. Ett annat problem med den etiketten kan ju vara– –att man lätt kan avfärda legitimt folkligt missnöje– –vilket det absolut kan finnas grund för i alla de här länderna. Att man då avfärdar det som krav från terrorister– –och då heller inte behöver lyssna på, på den kritik som förs fram. Finns det ett intresse från ländernas regeringars sida– –just att, att få grupper stämplade som terrorister? Ja, efter 11 september 2001 och USAs globala krig mot terrorismen som fortfarande pågår så har ju den etiketten den effekten att det lätt genererar resurser och mobiliserar internationella samfundet. Så att vill man ha hjälp med ett internt problem så är det säkert gynnsamt att, att också föra fram problemet på det viset. Och de verkar ju få gehör. Vi hörde den biträdande amerikanska försvarsministern som efterlyser mer resurser till den här delen av världen. Hur ska man, vad säger du om det Magnus Belander? Nej, men det är väl precis just som, som sa så här: att eh, det är väl inte förvånande att om man eh, kan beskriva det som Nigeria som hanterar ett, ett långt eh, tillbakagående problem, det vill säga relationer mellan norr och söder. Att om man istället kan beskriva det som en del av en internationell rörelse så, så kan det ge resurser för att, för att lösa ett lokalt problem. Så därför tror jag att man ska vara försiktig med att säga att det alltid är då internationella aktörer som vill använda de här beskrivningarna med terrorism och så utan det finns väldigt många lokala aktörer som också har mycket att tjäna på en sån beskrivning snarare än att se det som ett nationellt problem som ska lösas på med nationella medel och nationella lösningar. Men hur ska man då hantera de här situationerna? Vi kan ju inte heller avfärda det hot som till exempel islamister utgör och vi hör vittnesmål, vi har ju sett det på många håll men nu senast har vi vittnesmål från norra Mali om kvinnor som tvingas bära slöja, folk som blir misshandlade på gatorna för att de inte följer de nya lagarna. Hur ska man agera då? Ja, hur man ska lösa det är svårt att säga, men Akim är ju ett verkligt hot, är ju en terroriströrelse och har etablerat sig i Mali, utnyttjar att det är svaga stater som inte har kontroll. och Frankrike har ju varit har ju, är den gamla kolonialmakten och har nära relationer med de här länderna, har ju drivit på inom EU för att genomföra en insats för att stärka ländernas kapacitet att bekämpa terrorism och organiserat brottslighet. Och det beror på att man har en verklig oro för att man kommer att kunna slå mot Europa om några år. En kapacitet som man inte har idag men som man kan bygga upp om man då lämnar sig i fred. Men då är det kanske just den typen av insatser som istället stärker de här grupperna. Hur tänker du då? Nej, att, att, att det just ingår i det här, de här motsättningarna och islamister känner att de är att, att de får liksom mer... Potens. Ja, yeah. samtidigt innebär det också att då riktas också väldigt stora resurser mot de här grupperna. I Mali har man ju också en sammanblandning med organiserad brottslighet och där har man ju sagt, alltså flöden av narkotika och vapen, där har man ju sagt att de grupperna vill ju inte bli sammanblandade med terrorister därför att då sätts ju helt andra resurser in för att stoppa dem. Mm. Mm. Vilken roll spelar grannländerna i det här då? Magnus Belander, Somalia är ju ett exempel återigen på hur, hur grannländerna har inverkat på den konflikten. Hur, hur fungerar deras roll? Den fungerar, jag, menar, jag tror att ingen av de här konflikterna går att ta ur sitt regionala sammanhang. och Just eftersom det som jag nämnt tidigare jag kommer tillbaka till, just att det är... Stor, väldigt grundläggande problem i de här staterna som är då svaga i sina gränsområden framförallt ehm, som, som, och relationen till i Malis fall, då, Libyen, Algeriet I Somalias fall, Etiopien och Eritrea som i dagsläget är en, skulle jag säga, en av de mest avgörande dimensionerna av konflikten, det vill säga att det går inte riktigt att lösa de här konflikterna som vare sig nationella problem eller internationella utan det är just kopplingen däremellan och regionalnivå som, som är centralt. Och hur hittar man rätt ingångar, hur hittar man liksom rätt frågor att, som, som kan verka som gemensamma intresse när man nu under en lång följd av år har just lagt nya motsättningar på varandra hela tiden? Jag tror att Även om det finns en poäng i det här att, att att kalla vissa grupper för terrorister kan göra dem mindre attraktiva att samarbeta med för vissa grupper så tror jag ändå att de flesta, åtminstone i somaliska fallet ser bland aktörer att, att de här benämningarna ändå när man ska göra praktiska lösningar att man eh, tar vissa individer eller grupper som man tidigare kallade terrorister till exempel och, och samarbetar med dem och löser saker och ting mer pragmatiskt Eh, vad jag menar med det är att eh, i slutändan så, så blir det ändå den här typen av kompromisser med, med, med grupper för att få, få med dem i, i olika lösningar. Och därför blir de här benämningarna eh, problem eh, längs vägen eh, snarare än att, att eh, ja, hjälpmedel. säga. Mm. Nu har man ju varit ganska avvaktande än så länge när det gäller Mali, men, men allt oftare har det ändå hörts ro på, på intervention. Det hörde de jag talade med tidigare i programmet. Men även från officiellt håll, Nigers president eh, har, har flera gånger uttalat det –att det, det behövs en militär insats. Eh, vad skulle det kunna leda till? Ja, Hittills har man avvaktat. Det är framför allt den västafrikanska samarbetsorganisationen– –som Mali är medlem i, som har diskuterat militär intervention– –och har hotat med det tidigt också. Men det är inte helt klart vilket mål man skulle ha och hur man skulle genomföra en sån intervention och därför har man avvaktat. Nu träffades Ekovas igår och har sagt att de ska vända sig till FNs säkerhetsråd och begära ett kapitel 7-mandat, ett fredsframtvingande mandat. Men det betyder inte heller att det här står för dörren precis nu men det handlar om att ha internationella samfundet i ryggen när man går in i förhandlingar. Så att i första hand så använder man, har Ekovas använt sig av sanktioner och försöker hitta förhandlingslösningar. Så att det är inte så nära förestående Magnus, mot bakgrund av vad du har sett i Somalia. Vad, vad tror du att en, en internationell militär intervention skulle kunna leda till? Ja, det är jätte svårt att, att säga så. Jag tror att det vågar nästan inte spekulera i vad det är i Maligfallet ju. En, en militarisering tror jag bara är. En, problematisk eh, I grunden av konflikten också att en sammanblandning allt för mycket av eh, militära lösningar, det vill säga att göra ut bistånd och utveckling och politiska lösningar inom ramen av en, en, en militär lösning, vilket är en sån här trend eh, som finns, tror jag också är problematiskt. Eh, så att jag tror att mer kapacitet till just att hantera de grundläggande problemen eh, vad det gäller state building, alltså att bygga upp den staten, är, är centralt. Mm. Vi får avsluta dagens samtal här. Eh, tack så mycket Magnus Belander, forskare om konfliktlösning vid Oxford Universitetet. Och tack också till dig Magdalena Tam Lindell, ansvarig för Afrikas studierna vid FOI. Men innan vi slutar dagens konflikt ska vi göra ett stopp till, nämligen i Yemen på den arabiska halvön. För precis som i grannlandet Somalia på andra sidan Röda Havet så beskrivs också Yemen som världens nya terroristfäste. Massprotester under den arabiska våren tvingade president Saleh att avgå efter 33 år vid makten i februari i år. Men diktatorn var inte det enda problemet. Terrornätverket Al-Qaida har utnyttjat kaoset och helt tagit över flera städer i den sydöstra delen av landet. Och kanske kan utvecklingen i Yemen, som beskrivs som en failed state, en kollapsad stat, ge en fingervisning av vad som kan hända när omvärlden stirrar sig blind på ett islamistiskt terrorhot. Konfliktsproducent Lotten Colin har under en lång tid följt Yemen och besökte landet senast i november förra året. Mm. Mm. mm. Abdul skrapar noga rent kanterna i den lilla morteln. Där gör han mosat sina kattblad till en grön sörja som han sen stoppar in i munnen. Jag har svårt att förstå hur det ska få plats mer i hans redan fullproppade kinder. Hur får du allt det i mörkningen? Jag har fått det här och jag har fått det framför mig. Jag har fått <laughs> in the cheek, in the cheek. If you can see, yes. right, okay. It's uh. very dark, so I can't see him. <laughs> yes, yes, you can see. Yeah, in the cheek. there we go. And in my. Uh, vi sitter i en liten lägenhet i ett kolmörkt sanna. Det finns ingen elektricitet så jag kan inte se vare sig Abdul eller mina tolkar Mohammed och Jabil. Vi har träffats för att prata om Al-Qaida som Abdul har stor kunskap om. Han kallar sig för journalist men det kryper sakta fram att han mest lever på att medla i olika kidnappningsfall- och de blir allt fler i Jemen, berättar han. Det beror på att Al-Qaida har blivit så starka här nu. Man följer inte Al-Qaida, han att säga att han följer med de är att han följer med att säga att att säga att han följer med att säga att han följer med att säga USA kan inte besegra Al Qaeda längre. De finns överallt nu för tiden, i städerna, i bergen, i byarna, säger Abdul och räknar upp olika regioner i sydöstra och norra Yemen som terrornätverket helt tagit kontroll över. I mean, when I was here one one and a half year ago or almost two years ago, everyone was telling me that Al Qaeda was very weak. Jag berättar för Abdul att jag besökte Jemen för över två år sedan nu, i januari 2010. Då hade landet precis hamnat i mediefokus efter att den så kallade kalsongbombaren försökt spränga ett amerikanskt passagerarplan i luften bara några dagar före mitt besök. Ett par hundra medlemmar högst var siffran jag då fick från alla akademiker, journalister och politiker när jag frågade hur starka Al-Qaida var i Yemen. Abdul säger att idag är det annorlunda. Nu när han reser till de områden som tagits över av Al-Qaida så ser han islamistisk propaganda delas ut öppet, fina bilar och nya vapen överallt really show that they are strong in that area. området. Moreover you will find new weapons modern weapons are used in 3 januari 2010 Tre försäljare står och fingrar nervöst på sina blanka dolkar, jambias som de har nerstoppade i bältet ovanpå de vita klädedräkterna. Jag minns hur jag kom till marknaden för att höra vad vanliga jemeniter hade att säga om kalsongbombaren och hotet från Al-Qaida. Men eftersom ämnet var så känsligt så formulerade jag mig lite luddigt frågade vad männen ansåg om problemen som gemen nu stod inför. Bensinen har blivit så dyr och matpriserna höjs hela tiden, klagade männen. Samtidigt som generatorn brummade in under den blå markisen. När jag frågade mer specifikt om Al-Qaida så tittade de bara förvånat på mig och sa Nej, det är separatisterna som är det verkliga problemet här i Yemen. Alltså, even even al-Qaida är en small grop. Det är not det strånga och dangerous to threat den nations security and stability. Al Qaida är en så liten och obetydlig grupp. De kan inte hota gemen säkerhet så sa försäljer en Däremot, separatisterna nere i söder och hotirebellerna upp i norr. De är farliga. Men snart blir det förhoppningsvis fred. It's the problem used to be with the Houthis, but now there are signs the war will come to its end soon. Separatisterna i söder och rebellerna i norr. Idag är det just de regionerna där al-Qaida har sina starkaste fästen. Och jag tänker tillbaka på min sista intervju i Yemen, då för två år sedan. Jag träffade chefredaktören Nadja al-Sakaf som under den arabiska våren ett år senare blev en central gestalt för proteströrelsen. Men när vi träffas första gången är det fortfarande januari 2010, långt innan president Saleh avgår- Nadia sitter på sitt stökiga kontor på tidningen Yemen Times och är orolig över vad omvärldens bristande förståelse för Yemen kommer att få för konsekvenser. The way things are going, Yemen will never be able to succeed in fighting al qaida terrorism in Yemen, Houthi insurgency in the north, the southern rebellion in Aden. And the international influence on Yemen is only concerned with terrorism. So the pressure is put on Yemen just to help eradicate Al-Qaeda. If this means Yemen will collapse, they don't care. They've done that in Iraq. If this means that the Yemen, Yemen will no longer be a nation, they don't care because it's not their responsibility to build a nation in Yemen. It's their responsibility to make their country a safer place by eradicating the From Yemen. Det internationella samfundet bortser hela tiden från Jemens alla konflikter och problem. Västvärlden verkar bara intresserad av att bekämpa Al-Qaida och bryr sig inte om ifall Jemen kollapsar. Om vi fortsätter så här så kommer kampen mot terrorismen inte att kunna vinnas, sa Nadia Alsakaf, chefredaktör för Yemen Times, när Lotten Collin träffade henne i januari 2010. Innan vi avslutar konflikt för idag vill jag passa på att tipsa om Magnus Belanders reportage om Somalia. Den har följt fredsprocessen på nära håll och talat med flera av nyckelpersonerna under flera år. Det sändes här i Konflikt i oktober 2010 men finns nu att lyssna på vår hemsida. Och adressen dit är Sverigesradio.se. Där hittar ni också mycket annan information om dagens ämne och våra tidigare program. Hör gärna av er med synpunkter. Adressen är konfliktsnabla.sverigesradio.se Producent för dagens sändning var Lotten Kolin, tekniker Thomas Andolf och jag heter Daniela Markvart.